Kapittel 4 Hør dere sønner på en fars tukt, og jakt så dere kan kjenne forstand. For god undervisning skal jeg visselig gi dere. Forlat ikke min lov, for jeg viste mig å være en virkelig sønn for min far. Jeg var spe og den eneste hos min mor. Og han pleide å undervise meg og si til meg, «Måtte ditt hjerte holde fast ved mine ord. håll mine bud og forbli i livet.» «Skaff dig visdom, skaff dig forstand. Glem ikke, og vik ikke av fra min munns ord. Forlat den ikke, og den vil bevare dig. Elsk den, og den vil verne dig. Visdommen er det viktigste. Skaff dig visdom, og med allt du skaffer deg, skaff deg forstand. Sett den høyt, og den vil opphøye dig. Den vil bringe deg ære, fordi du omfavner den. Den vil gi ditt hode en yndefull krans.» «En vakker krone vil en skjenke dig. «Hør, min sønn, og ta imot mine ord.» «Da skal dine leveår bli mange.» «Vistommens vei vil jeg lære deg.» «Jeg vil la dig gå i rettskaffenhetens spor.» «Når du går, skal dine skritt ikke bli hindret.» «Og hvis du løper, skal du ikke snuble.» «Grip fatt i tukten.» «Slipp den ikke.» «Værn om den, for den er ditt liv.» «Slå ikke inn på de ugudlige sti, og gå ikke like inn på de ondes vei. Sky den, ikke fram langs den. Vik av fra den, og gå videre. For de får ikke sove hvis de ikke får gjort noe ondt, og dere søvn er tatt fra dem hvis de ikke får noen til å snuble. For de har spist ondskapsbrød, og voldshandlingesvin drikker de. Men de rettferdige sti er som det klare lys.» som blir lysere og lysere til det er høylyst dag. De ondes vei er som mørke, de vet ikke vad de stadig snubler over. Min sønn, gi akt på mine ord. Bøy ditt øre til mine uttalser. Måtte de ikke vike fra din øyne. Bevar dem dypt i ditt hjerte, for de er liv for dem som finner dem, og helse for hele deres kjød. Vokt ditt hjerte mer enn alt annet som skal voktes for ut fra deg og livets kilder. Vis fra dig uredelig tale, og la falske lepper være langt borte fra dig. Dine øyne bør se rett fram, ja, dine egne strålende øyne bør se ufravent rett frem for dig. Gjør din fot stieven, og måtte alle dine veier være grunnfestet. Bøy ikke av til høyre eller til venstre, vend din fot fra det som er ondt.